Oroszország, Moszkva, Vnukovói repülőtér. Három órával később. André a Vnukovói hármas terminál főbejáratát nézte. Éjszaka fél három volt, de a kockára emlékeztető hangárépület olyan fényárban úszott, és a forgalom is akkora volt körülötte, mintha nappal lenne. Az acéllemezekkel borított terminál főbejáratához, az épületből kinyúló esővédő alá egymás után érkeztek a luxus limuzinok. Az orosz elit pánik szerűen menekült. Az autókból kiszálló oligarchák és családtagjaik abban a ruhában jöttek a magángépeikhez, amiben épp voltak, amikor az éjszaka kellős közepén eljutott hozzájuk a Putyin elleni támadás híre. A feleségek közül sokan nagy estéit viseltek, mert előtte színházban vagy fogadáson voltak, sokan pedig melegítőt, amit hirtelen kaphattak magukra, mert már épp az ágyban tévésztek. A gyerekek pizsamában voltak, a férjek viszont többnyire hosszú ingben, inkben, de zakó nélkül. Persze néhányan még ilyenkor is öltönyt vettek. Sőt, olyan is akadt, aki fényes smokingban és csokornyak kendőben feszített, mint például Václav Kuduhov, aki itt ült André mellett a páncélozott limuzinjában. A cukorkirály, ahogy a vöröshajú barázdált arcú orosz milliárdost a világ sajtó nevezte. Volt benne igazság, hiszen tényleg a cukron gazdagodott meg, még a 90-es évek elején. Az olcsó ukrán cukron ezt ő mindig mindenhol hozzátette, mert egyébként jött volna azonnal a kérdés, de legalábbis a gyanakvó tekintet, hogy most ez komoly? Tényleg csak az árkülönbség tömött a zsebébe dollármilliárdokat? Nem a ma fia? Pontosabban nem a ma fia pénzét forgatta ő is trómanként? Aztán persze valahogy túlélte, kibekkelte és keresztül lavírozta a vészterhes 90-es éveket, és azt is, ami utána jött, hiszen még mindig itt van, él és virul. Azon kevesek egyikeként, akik a 2000-es évek elején ügyesen lehámozták magukról a múltat, a rájuk árnyékot vető véreskezű kapcsolatokat. Vladimir Putyin segítségével persze ezt azért tegyük hozzá, és neki hűséget esküdve. Vyacheslav Kuduhov pont azt tette, amit akkoriban a hasonló gátlástalan figurák egy része. is sorba jutott, de legalább biztonságba került, és közben a múlt sarából is kimosakodott. Az őt kísérő tekintetekben ennek ellenére még ma is ott bujkált a gyanúsítás, legfőképp persze külföldön, amikor elhagyta a szeretet hazáját mert hogy a cukorkirály újabban hangosan és látványosan imádta Putyin oroszországát. A testében neki is évek óta nagy orosz szív dobogott, természetesen. Moszkvában manapság illet lelkesen szeretni az orosz szülőföldet, mint Kelet-Európában mindenhol a hazát, de ha elment valahová a világban, akkor azért máltai útlevelet dugott a határőr orra alá, biztos, ami biztos. Mert nagy Oroszország ide vagy oda, és természetesen hajbókoló köszönet az új ukrán földbirtokokért is Donetskben, de a máltai útlevél valahogy mégiscsak megnyugtatta, hogy neki is van olyanja. Így aztán nála is volt mindig, már mint az útlevél. Most is ott lapult a smokingja zsebében. Patkányok, sziszegte maga elé gyűlölettel az ötvenes évei elején járó milliárdos, miközben a páncélozott mélybach vastag, kicsit torzító ablaküvegén keresztül ő is a terminál főbejáratát nézte. A pánik szerűen menekülő orosz gazdagokat. Az olyanokat, mint ő. A koronfekete megnyújtott limuzin hátsó fotelülésébe süppett. André mellett ült, de amennyire csak tudott, elhúzódott tőle. A luxus limuzint két hónappal ezelőtt használtam vette Korzikán, és Törökországon keresztül csempésztette be Moszkvába. 670 ezer dollárt fizetett az autóért, mert megijedt az ukrán gerillák moszkvai merényleteitől. Pár héttel később már pánikrohamai is voltak éjszakánként, miután valakik rejtélyes körülmények között távcsöves puskával kezdtek lövöldözni orosz milliárdosokra. A hozzá hasonló mágnásokra, mert nem oligarha volt ő, erre azért vigyázott, kerülte ezt a szót. Mágnás, ezt szerette, mintha csak egy tolsztoj regényből lépett volna elő. De még mielőtt rá is sor került volna, még mielőtt őt is eltalálta volna egy golyó, bekopogtatott hozzá ez az angol, aki persze lehet, hogy nem is az. Sőt, még az sem biztos, hogy valóban William Wolff neve. Lehet, hogy valami egészen más. Az is lehet, hogy svájci, vagy talán francia. Egy rémisztő francia. Igen, vagy brit, vagy akárki. Kibogozhatatlan szövevény az egész. Kuduhov minden ösztöne azt súgta, hogy William Wolff veszélyes ember. Kultúrembernek néz ki, de akkor is. A csendes, kimért nyugalma ijesztőbb, mint annak a vadbarom gyilkos csürjének a hangos fenyegetőzése volt, még a 90-es években, akiket nagy nehezen mégiscsak ledaráltatott a csatornába. Thank you, Mr. President! De sajnos, elnök úr, most már akkor is más idők járnak. A magában folytatott néma párbeszédben most épp mentegetőzött. a valahol itt a lába alatt a föld mélyén bujdosó Putyinnak. Milyen szánalmas! Vyacheslav Kuduhov maga elé képzelte a bunkerben Putyint, ahogy követelőzik, hogy álljanak bosszút. Majd meghallgatja reggel a tévében, mert már bejelentették, hogy az elnök él, és természetesen beszélni fog a népéhez. Az Isten adta állati sorba sülyeztett szolga népéhez. A despota, aki majd megint aranyra festett teremben ül a kamera elé, mintha mi sem történt volna. Kudohov így képzelte, ilyen lesz ez a beszéd reggel pár óra múlva. Mert nem történt semmi. A helyünkön vagyunk, a bűnösök meglakolnak. A szokásos mellébeszélés, mint a prigozsin lázadás után, legalábbis ő erre számított. A nagy túlélő szózatára a világhoz. Kétségbe esett kapaszkodás lesz ez a formaságokba, a pompázatos külsőségekbe, nehogy a fejedelem, aki önerőből már nem bírja tartani magát, elmerüljön a vadomban, és elnyelje a mélység, kine derüljön róla, hogy a maszk mögött ma már puhaság rejlik? Hogy Putyin megmerevedett arca a tehetetlenségtől feszül. Dű, félelem, önbizalomhiány, fáradt és hajlott gerincű kifulladás. Elfogyott a szusz. Úgyhogy nem, elnök úr. Más idők járnak, másfelé fújnak a szelek. Lépni kell. És ő lépett is. Nincs más választása, nincs opció. Hiszen még fiatal. Új hűbér urak jönnek. Ez van. Kész. Megint túl kell élnie. Mert hogy változások lesznek, az biztos. A merénylet kísérlet meggyőzte. Most már elhitte. Tíz napja, amikor először találkozott ezekkel, még nem hitte el, de most már igen. A kremülbe csapódó gép meggyőzte. Pár órával később pedig már itt is ül mellette ez a William Wolff. Őt nézi és vár, aztán elfordítja tőle a fejét, de még így is kiszorítja az ő testéből az erőt. Már csak a néma jelenléte is sorvasztja a teret, a légzést, szívja el belőle az életet, mert ez a mozdulatlan tekintet már ez is öl, ahogy ez a brit vagy milyen nemzetiségű is valójában most megint rá se néz csak a golyóálló üvegen keresztül figyeli a lefelé csordogáló esőcseppeket, és vár. Szinte levegőt sem vesz, mert ott van mögötte valami félelmetes erő. A félvilág, vagy ki tudja, hogy ki és mi, de az biztos, hogy ez az egész úgy, ahogy van, borzalom. A patkányok pedig közben menekülnek. De jó lenne, ha ő is elmehetne innen Egyedül mindenkit itt hagyva, ha nem kellene ezeket is magával vinni a Dubájba. De nincs más választása. Tudja, érzi, megértette, pedig nem is mondták így ki. Neki nem. Tisztán, egyértelműen, félre nem magyarázható szavakkal nem közöltek vele semmit. Csak ez a William Wolf ült vele szemben tíz napja, és amire célzott, de leginkább ahogy célzott rá, az a jéghideg kimértség, hát az is elég volt. Untig elég. Mert előre tudták. Ezek tudták? Hát persze, ők csinálták. Patkányok, szólt meg a cukorkirály újra. Megismételte az iméntiszi szegését, de most már nem volt benne indulat, nem köpte maga elé a szót, csak érzelem nélkül kiejtette a száján, szinte alig hallhatóan csendben. Mintha csak rideg ténymegállapítás lenne az állatkísérletek megfigyelőjének objektivitása. Lehetett persze ezt a mondatot sokféleképpen érteni, akár még úgy is, hogy Andréra gondol, azaz William Wolfra itt mellette, ebben a lyukacsos, léghűtéses hófehér fotelülésben. Meg persze azokra ott, a másik páncérozott autóban, a hátuk mögött a Mercedes Incas terepjáróban. Az is az övé volt, és hat svájci ül benne. Azok legalábbis ezt mondták magukról, a Neszt léküldöttsége Genfből. De hát ki tudja? André a homlokát ráncolva nézett Vecseszláv Kuduhovra. Érzékelte a férfi nyugtalanságát, Hallotta a belőle feltörő szitkozódást, de nem gondolta, hogy reagálnia kellene. Elég lesz csak jelezni a tekintetével, hogy figyel, és mindent hall. Úgy nézett az orosz férfira, mintha egy himalája expedíció vezetője lenne, aki pontosan tudja, hogy egyetlen apró hiba is életveszélyes lehet. Szigorú, rendre utasító pillantással mérte végig a sportos, majdnem két méter magas kuduhovot. André pár másodpercig némán mozdulatlanul nézte, aztán lassan visszafordította a fejét, és újra a terminálépületet figyelte. A homlokát a vastag, golyóálló ablaküvekhez nyomta. A tekintete az orosz elnök repülőgépeit kereste. Kettőt szabad szemmel is jól látott a VIP beléptető épület mögött, de a műholdképről tudta, hogy a másik kettő is itt van valahol, csak hátrébb, a kis magángépek mögött, innen körülbelül 300 méterre. Ha Putyin reggel elhagyná a Moszkvát, vagy akár még mai éjszaka, valószínűleg akkor is csak az utolsó pillanatban döntené el, hogy a négyből melyik gépet használja de ettől függetlenül mind a négy felszállna, mert ez szokott történni, bárhová is megy az orosz elnök. Mindig csak akkor derül ki, hogy Putyin melyik gépen ül, amikor a három üres repülő közül az egyik letér az útvonaláról, és követni kezdi azt a gépet, amelyikkel az elnök valójában utazik. Biztonsági tartalékként Putyin után megy. André egyelőre nem látott mozgást a két Rosszia feliratú hatalmas repülőgép körül, bár az egyikben negyed órával ezelőtt felkapcsolták a szárny fölötti szekció fényeit. Ott alakították ki Putyin fedélzeti dolgozószobáját. Az Illyushin il 96-osokról ezt lehetett tudni, mert az orosz elnök büszke volt a repülőgépeire, úgyhogy mutogatta őket. A belső tereket egy híres festőművészsel Iván Glazunovval terveztette, aki a képeivel Oroszország nagyságát, az orosz lelket dicsőítette. Putyin párszor már külföldi tévéstábokat is felengedett a fedélzetre, leginkább németeket, hogy eldicsekedjen az aranyjal bevont mosdókagylókkal, a mahagóni bútorokkal, a hófehér bőrkalapékkal, az edzőteremmel és az ágya fölé függesztett szibériai tájképekkel. Négy lényegében egyforma gépről volt szó, amelyet néhány évnyi különbséggel gyártottak. A legutolsót, a repüléstechnikai szempontból legmodernebbet, a 300 P-út 2016-ban szállította le a Voronyasi repülőgépgyár. Centiméterre pontosan ugyanakkora méretben, mint amekkora az amerikai elnöki gép, az Air Force One volt. Putyin valószínűleg azt akarta demonstrálni, hogy a hatalma, az ereje és a befolyása épp akkora, mint az amerikai elnöki. Még ebben a tekintetben is egyenlőek, hiszen a repülőgépeik is pontosan ugyanolyan hosszúak. Mindegyik 70 méter 60 centiméter. A kis magángépek folyamatosan szálltak fel Vnukovóról, és közben érkeztek is, hogy felvegyék a Moszkvából pánikszerűen menekülő gazdagokat. Jöttek a gépek Dubajból, Indiából, Monakóból, Genfből, de még Milánóból is, kinek épp hol jártak a családtagjai, ki hová utazott az elmúlt napokban vásárolgatni vagy pihenni, esetleg csak élvezni az életet. A gépek fordultak egyet, felvették azokat, akik itthon maradtak, és őket is elvitték Moszkvából. Az orosz dúsgazdagok könnyedén kiátszották az európai légiközlekedési szankciókat, mert egyszerűen csak átregisztráltatták a gépeiket. A Vnukovói terminált 500 orosz magáncset használta, ma éjszaka ebből 120 már felszállt. 90 volt még itt, és 100 tartott errefelé, hogy felvegyen valakit, és már menjen is vissza oda, ahonnan jön, biztonságosabb helyre. Egy órával azután, hogy André és a hat ukrán idegen légiós elindult a domogyadovói repülőtérről, a kolcón, a körgyűrűn utolérte őket a hivatalos orosz bejelentés, hogy Vladimir Putyin nem sérült meg az ellene irányuló esti merényletkísérletben. Később azt is közölték, hogy reggel nyolckor beszédet mond a televízióban. Az Eglin radarállomás, ahol a kémműholdak felvételei és információi összefutottak, közben ontotta az adatokat. André lekanyarodott a moszkvai körgyűrűről, ráfordult a kiev skoly autópálya kivezető szakaszára, ami már Vnukovó felé vitte volna őket, és félreállt az első útba eső benzinkút a Tatnyevty parkolójában. Letöltötte az összes új adatot. A műholdak érzékelték, hogy az orosz állami vezetés minden fontos tagja Vnukovó felé tart, és a Moszkva alatti bunkerrendszer rejtett kiáratához a Zavodszkoje sosszéhoz megy. Az orosz kormányzat kulcsfigurái leparkoltak az üzemanyagtárolónak átszázott üzemi épület előtt, mintha legalábbis ezzel félre lehetne vezetni a kémműholdakat. Évtizedekkel ezelőtt talán még félre lehetett, manapság viszont már aligha. Azon a ponton, ahol az üzemanyagellátó vonatok befutottak a repülőtérre, egy hófehér kerozintartály oldalában nyílt az ajtó. Ezen keresztül jutottak le a föld mélyére. Feltehetően Putyinhoz ment mindenki. Vagyis az orosz elnök valahol Moszkva alatt, az egyik bunker központban lehet. A CIA és a DGSZ-e elemzői egymástól függetlenül ugyanerre a következtetésre jutottak. André ekkor döntötte el, hogy nem vár tovább, hiszen világos, hogy mi történt. Putyin megmenekült. Az viszont egyáltalán nem világos, hogy mi fog történni. De bárhogy is lesz, nem fecsérelheti tovább az időt. Pár órányi előnye maradt csupán, azt pedig nem veszítheti el. Nem megy Isztambulba is onnan vissza Londonba, ahogy a hivatalos üzleti út látszatát fenntartva a repülőjegye szerint kellene. Az ukrán légiósok is maradnak, pontosabban jönnek vele. És felhívja Vecseszláv Kuduhovot, hogy vigye el őket Dubájba. Hívhatja, mert a cukorkirály tíz nappal ezelőtt megértette, hogy ma éjszaka William Wolftól érkezhet ilyen hívás. És ha érkezik, akkor nincs mozgástere. Már nincs. Mert az elmúlt hetekben úgy alakultak a dolgok, hogy nem maradt. A fegyvereiktől és a taxiktól azonnal meg kellett szabadulniuk. A tojotákat a benzinkút melletti parkolóban hagyták, megkerülték a tankoló mögötti tűzpiros, hatemeletes épületet, és elindultak az erdőbe. A moszkvai körgyűrűt sok helyütt veszi körbe zöld sáv, többnyire sűrű erdő. Itt is majdnem egy kilométer szélesen futott. Kétszáz méter mélyen mentek befelé az egyik ösvényen, aztán letértek róla, és elásták a fegyvereiket. André tisztában volt vele, hogy mostantól életbe lép a bunker fázis. Bernard Émié nevezte így a következő órákat. A francia titkosszolgálat főnöke a lehetséges forgatókönyvek alapján képtelen volt megjósolni, egyszerűen nem tudta eldönteni, hogy ha Putyin túléli az első csapást, akkor elhagyja-e Moszkvát. És ha igen, akkor merre megy majd? Melyik bunkerébe? Pedig ez volt a kulcskérdés. A mikor, melyik és merre bizonytalansága mögött persze valójában az a dilemma húzódott meg, hogy Vladimir Putyin mennyire akarja majd kiszámíthatatlan hazárjátékká valódi orosz ruletté eszkalálni a kialakult helyzetet. A francia szolgálat pszichológiai portréja és a CIA karakterelemzése egyaránt azt sugallta, hogy az orosz elnök nem lesz képes visszafogni magát. És nem is lesz senki a környezetében, aki lecsillapítaná. Úgyhogy a terveket erre alapozták. Ha Moszkvában marad, ha nem. Mert mindkét esetre volt forgatókönyv. André nak az utóbbiban jutott szerep ha Putyin elhagyná az orosz fővárost. A sofőrös páncélautókkal Kuduhov egy órával azután vette fel Andrét és a svájciakat, hogy az erdőben elásták a fegyvereiket. Amikor a milliárdos megérkezett, André és csapata épp piros kit, töltött húsos orosz batyutésztát evett a tankoló lélektelen éjjel-nappal nyitva tartó büféjében. A cukorkirály a hat légiósról egyáltalán nem gondolta, hogy katonák, azt pedig végkérdem, hogy ukránok. Ez eszébe sem jutott. Kételjei voltak ugyan, hogy valóban azok-e, akiknek mondják magukat, és tényleg a Nestlé svájci központjában dolgoznak-e. Egyáltalán nem volt biztos abban, hogy kávé és csoki kereskedők, de francia idegen légiósoknak akkor sem nézte őket. El akarta hinni, hogy igazat mondanak, és tényleg csak üzletemberek, mert így sokkal egyszerűbbnek tűnt a helyzet. William Wolfról viszont már egyáltalán nem gondolta, hogy az, akinek mondja magát. Sőt, Kuduhov, miközben André mellett ült, próbálta kiismerni magát az átalakuló orosz koordináta rendszerben. Helyesen olvasni az esetleg órákon belül átrajzolódó moszkvai hatalmi térképet, felismerni a lehetőségeit, nem hibázni hiszen a Kremlbe becsapódó Boeing repülő és William Wolf ugyanolyan kényszerválasztás elé állították, mint a sors már kétszer is. Amikor a maffia jött, aztán amikor ment. De ő mindig mert lépni. Gyorsan döntött, az ösztönében bízott, és életben maradt. És meggazdagodott. Ezért ül most Maybach limuzinban, az is igaz persze, hogy az autót páncéllal kell beborítani. A prók és a kontrák, ugye? Most tehát át fogja vinni ezeket a jet terminál ellenőrzőpontján, ki a saját Falcon gépéhez, aztán mind a hetüket felviszi a gépére, és elmegy velük Dubajba. Sőt, a Falcon 7X-et két nappal ezelőtt Dubajban szervizeltette is, a Dassault Aviation ottani hangárgarázsában, a Falcon Aviation Services-ben, ahogy azt William Wolf utasításba adta neki, mert nem kérés volt az, hanem szinte parancs. Hallotta ő azt pontosan. A Vnukovói hármas terminálon nem volt szokás kiszállni a páncélozott limuzinokból. Nem akadt olyan orosz vámtiszt határőr vagy katona, aki akadékoskodott volna, aki ne simult volna bele az itteni rendbe, aki ne tudta volna a helyét. Putyin Oroszországában a társadalmi rend már ugyanolyan hasadt volt, mint maguk az emberek. Ebben az értelemben tényleg visszatért a cárok világa. Kelet-Európában sehol nem tátongott a palota és a poszt-szovjet nyomortanyák között akkora szakadék, mint itt. A gazdagok a fényben éltek, a szegények ütött-kopott telepeken. Milliárdos és nincstelen, sehol a világon olyan közel egymáshoz nem élt, mint itt. Az előkelők civilizált fényűző sejemélete páncélautók lesötétített ablakai mögé rejtve suhant el a rongyos, leszakadó világ didergő valósága előtt. Vyacheslav Kuduhov Gard Majbachja odagurult a terminál melletti kerítés fémkapujához. Oroszország hatalmasai egyetlen pillanatra szoktak itt megállni, hogy beengedjék őket, aztán az autójukkal a sokmilliós repülőgépeikhez gördülnek. A jeszanyevói panellakótelepről munkába buszozó hasatlelkű határőr még most az esőben is hajlongó szolgaként sietve nyitotta ki a kaput. Nem akarta megnézni Kuduhov máltai útlevelét, sem William Wolfét, de a mögöttük érkező svájci küldöttség tagjaitól sem kérte semmit. Látta a sortüzet is kibíró páncélautót, tudta, hogy erre akár még kézigránátot is dobhatnának, akkor sem lenne semmi baja mögötte pedig a Mercedes terepjáró aknára is futhatna. Kuduhov, ha kérdezték volna, azt mondta volna, hogy ez egy svájci küldöttség, üzletemberek a Nestlé képviseletében, de nem kérdezett senki semmit. Itt soha nem kérdez senki semmit. Mentek tehát nyílegyenesen a Falcon gép felé, azzal meg majdnem sokára Dubajba, Legalábbis ezt gondolta mindenki, még a légiósok is, nem csak a cukorkirály. Csak André tudta, hogy felszállás után egy órával útirányt fognak módosítani.